8 de outubro de 2017, estamos aqui na Vida Nova Itabuna e nós vamos aqui abrir a Palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 26, hoje nós vamos falar sobre a nossa suficiência em Cristo, amém? Amém? Pode repetir para quem está perto de você. Fala na primeira pessoa, a minha suficiência, minha suficiência. Está, em está em Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 8 versículo 26. Amém? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobre a maneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, não conseguimos ouvir, mas é constante e ininterrupta a oração do Espírito Santo em nós a Deus. 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Espírito aí com E maiúsculo, do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Quem são esses santos? Somos nós, que não somos santos pelas nossas obras, mas somos santificados em Cristo. Amém, irmãos? 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu ou como diz em outra versão todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas juntamente cooperam para o bem de quem? daqueles que? amam a Deus quem são os que amam a Deus? são aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam estes são os que me amam então se você tem os mandamentos do Senhor e os guarda você ama a ele porque esse amor ao Senhor não pode ser só de palavras, porque os que de antemão, perdão, antes ainda, antes ainda, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então, você só ama a Deus, porque você foi chamado por Ele, quer ver? versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, quem é o Filho de Deus Pai? Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, estudamos um pouco sobre essa primogenitura de Jesus, não é que Jesus, passou a existir como Deus não, como Deus Jesus sempre existiu a primogenitura aqui fala da importância dele, porque ele sempre existiu não é verdade? mas como irmão se ele sempre existiu e depois de um tempo pela adoção o pai chamou outros aí ele que era o único passa a ser primogênito Amém? é nesse sentido que ele é primogênito não que ele foi criado no céu pelo pai, não Jesus sempre existiu de eternidade a eternidade, por quantos que antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, qual o propósito que Deus tem em nos fazer com a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que Deus predestinou, a esses também chamou, um dia você foi chamado por Deus, E não foi porque você mereceu o chamado... Ou porque você era uma boa pessoa... Mas foi porque Deus resolveu amar você... Esse chamado que Ele insiste em fazer em você... É porque Ele ama você... Não é pelo que você fez... Mas é pelo que Jesus fez por você... Amém? E aos que chamou a este também... Justificou... Não há mais pecado sobre aqueles que foram salvos em Jesus... Não há mais culpa... Ele justificou e redimiu... E aos que justificou a este também glorificou, essa glorificação ela ainda não aconteceu ela vai acontecer quando Jesus voltar e vivos e mortos mortos que morreram Jesus ou os vivos que vivem em Jesus terão seus corpos glorificados amém? agora nós começamos o texto que eu vou usar essa noite que diremos pois diante dessas coisas? se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica, quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vocês lembram que nós lemos agora que o Espírito Santo intercede por nós? O Espírito Santo intercede por você dentro de você, uma vez que você recebeu Jesus. E Jesus intercede junto ao Pai. Então você tem um intercessor junto a você, em você que é o Espírito Santo, e um intercessor junto ao Pai que é Jesus. Amém ou não, irmãos? E aí segue e diz, 34, Quem nos condenará é Cristo Jesus que morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador em todas essas coisas, no entanto somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados nem as coisas do presente, nem o porvir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? vamos orar Senhor, obrigado por esse amor maravilhoso por esse amor tão vasto, tão profundo, tão alto que o Senhor tem por nós, obrigado porque não fizemos nada para obtê-lo, mas também não pudemos fazer qualquer coisa para perdê-lo, é amor de pai com filho, minha filha não teve que fazer nada para ser amada por mim, e quando eu vi ela a primeira vez, o Senhor lembra daquela sensação que eu tive, não é Jesus? Que eu pensei, se ela precisar da minha vida agora, eu dou para ela, ela nunca tinha nem chorado para mim ainda, mas é um amor que o Senhor colocou em nós para entendermos um pouco do amor que o Senhor tem por nós, que possamos compreender esse mistério ou parte dele nessa noite, em nome de Jesus, e que isso nos cure, e Tua Palavra cura para nós em nome de Jesus, amém. Amém irmãos queridos? Nossa suficiência está em Deus, depois de falar um pouco sobre essa obra maravilhosa da intercessão do Espírito Santo, dessa salvação que é mediante a graça e não as obras, Paulo então exorta aqui os irmãos e exortar não é rilhar, bater, agredir, não, exortar é animar, ele nos anima aqui dizendo coisas poderosas de Deus que certamente vão ser bênção na sua vida. O que vamos dizer então a vista dessas coisas? Então antes de, de falar um pouco sobre cada uma dessas coisas, eu quero te falar uma coisa, cuidado com o que você diz, porque é muito mais poderoso o que Deus fez por você, do que o que porventura você esteja falando a respeito do seu Deus, Paulo fala de coisas que Deus fez, Paulo fala de coisas poderosas que Deus fez por nós, por graça, por amor, por bondade, E aí ele diz, mediante essas coisas, mediante o que eu, eu relatei para vocês, mediante a vista destas coisas, mediante esses fatos, o que você tem falado? O que você fala tem muito a ver com o que é importante para você. Se nós vamos falar hoje sobre a nossa suficiência em Cristo, provavelmente você vai precisar mudar o seu discurso a respeito de algumas coisas. O próprio Espírito Santo de Deus, quando você começar a falar o que não convém, vai dizer... Mas, isso tem a ver com o que Deus tem feito na sua vida? Você está considerando agora o quê? O que Deus fez e faz na sua vida? Ou a sua situação? Ou o momento que você tem vivido? Ou a tribulação? Ou a solidão? Ou o perigo que você tem passado? O que é que é determinante na sua vida no que diz respeito ao que sai da sua boca. Você sabia que existem pessoas que falam muito mais do que não têm, do que não podem, do que perderam, do que aquilo que elas têm, podem ou ganharam? É interessante porque parece que a gente tem um programa assim, implantado na gente. Quem crê em evolução diz muito isso em psicologia, antropologia, sociologia e eles dizem que nós desde as cavernas que somos programados para ver as diferenças as feridinhas no corpo do filho para poder ir lá lamber e um monte de explicaçãozinha bem chula eu atribuo essa nossa ênfase no que é ruim no que é pernicioso, negativo no que é limitante isso tem muito a ver com a nossa natureza caída Porque irmãos, vou dizer uma coisa para vocês que nem sempre, nem, nem sempre é fácil da gente admitir, mas a gente não é pecador porque a gente peca, não. A gente peca porque a gente é pecador. E faz uma diferença muito grande isso. Às vezes, a gente peca que, às vezes a gente pensa que a gente é pecador porque peca. Não. A ordem é contrária. Você é pecador e por conta disso você peca. É claro que nós em Jesus somos santificados, amém ou Não nós somos separados como a gente do aqui hoje na escola bíblica é, o que faz alguém ser santo não é ser perfeito inclusive as duas palavras bíblicas usadas para santo, tanto no hebraico, cadóxico quanto agnos na, no novo testamento dizem respeito a a consagração e não a perfeição então você não é santificado porque é perfeito você é santo porque Deus te separou para ele, amém ou não? então vamos pensar o seguinte, o que nós vamos dizer mediante o que Deus tem feito conosco? Eu quero começar com essa pergunta, o que você vai passar a dizer? O que vai passar a sair da sua boca Lucas, Diana? Se você começar a se basear no que Deus tem feito com você, e não no que você acha, ou no que você não tem, ou no que você perdeu, vamos ver o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo ensina pra gente aqui, e ele começa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro eu já começo aqui com uma declaração muito forte, que é importante que você lembre disso todas as vezes que você se sentir desafiado a ter uma vida menor do que aquilo, plenitude de vida que Deus tem para você, Deus é por você, se Deus é por você quem pode ser contra você, e a resposta é óbvia, um monte de gente pode ser contra mim Paulo, um monte de situação pode ser contra mim, Paulo não está dizendo que não vai haver desafios, que não vão haver circunstâncias contra você, o que a Bíblia está dizendo é que ninguém pare para Deus, o que a Bíblia está dizendo é que não há o que possa acontecer com você, vamos ver uma lista longa aqui de coisas, nenhuma dessas coisas é capaz, é mais poderosa do que o que Deus fez por você, Uma vez eu estava discutindo com alguém, pensando, e eu pensei assim, eu, acho, eu não tenho certeza que todo mundo vai estar no céu, mas eu tenho certeza que algumas pessoas vão estar no inferno. E aí eu comecei a falar, pensar algumas heresias, acho que foi no seminário isso. E eu falei assim, eu tenho certeza que, no, com certeza, Hitler está no inferno. O que é muito provável, né gente? Se bem que a gente fala de Hitler, Mussolini matou muito mais gente, né? Mas, seria um parceiro dele de inferno. Mas, alguém disse assim para mim, eu não lembro quem foi, mas eu lembro a lição, mas se ele se arrependeu sinceramente do que ele fez e teve um encontro com Jesus, antes de morrer a gente não sabe, ah, mas o que ele fez foi muito ruim, e aí a pessoa disse para mim, nada, nenhuma ruindade é maior do que o amor de Jesus, nem todo mal reunido que um ser humano pode fazer, consegue ser imperdoável, ser maior do que o sacrifício misericordioso que Jesus fez, isso é maravilhoso, porque às vezes é a nossa própria consciência que nos condena, mas a Bíblia diz que se nossa consciência nos condena, é maior Deus do que ela, amém irmãos? Então, às vezes nós temos convicções de que nós não temos um senso de merecimento, claro, é tudo por graça, mas se Deus diz nós somos a justiça de Deus, se Deus diz que eu tenho uma novidade de vida para você, se Deus diz, olha, você não tem nada a ver com o passado que você tem antes de mim, porque eu sou uma novidade de vida para você, você pode experimentar dessa vida plena que não tem nada a ver com ser milionário, viu gente, cheio de saúde, como a gente pensa às vezes, eu falo nisso daqui a pouco. Vida plena é você, embora esteja com câncer, ganha a alma do seu parceiro de quarto. Ainda hora por ele, às vezes ele dá curado. <risos> vida plena é você estar numa crise no seu casamento. Claro, não estou falando de pecados deliberados, às vezes são cansaços, estresse ou problema do outro cônjuge, não importa. Mas você tem convicção de que vai superar aquilo tudo e ainda consegue dar palavras que abençoam outros casamentos. Isso é uma vida plena. Então, não é a circunstância que diz o tamanho do seu Deus, mas é o contrário. Você sempre tem que colocar diante do que ele aflige que você tem o um Deus que é maior do que a circunstância que está contra você. Tem uns ditados, uns adesivos de carro evangélicos, né? Se você tem um grande problema, mostra o problema do tamanho do seu Deus. É, é bonito de ver, né? O problema é a gente pôr na prática. Mas vamos ver a Bíblia falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho... Antes por todos nós o entregou... Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então já... Primeiro ele disse assim... Olha... Cuidado com o que você fala... Cuidado com o que você fala... Mediante o que Deus tem feito por você... Ora... Se Deus é por nós... Quem vai ser contra nós? Podem sim se levantar coisas contra nós... Mas nada páreo para o Deus que, que é por nós... Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós entregou porventura, não nos dará graciosamente com todas as coisas, aquele que deu o máximo, não dará o mínimo, esse é o princípio, Paula, por conta da gravidez, com, muito complexa com Sofia, como já contei para vocês, perdeu o útero, assim que Sofia nasceu, e, eu acho muito legal, quando ela fala assim, irmãs, para mim, vocês férteis, e aí engravidarem, e eu engravidar, mesmo milagre, eu acho tão lindo isso, tão cheio de fé, porque na verdade, é a mesma coisa para Deus, quem coloca esses entraves, somos nós irmãos, sabia disso? Quem coloca essas barreiras, quem coloca essa incredulidade, quem, quem lhe aspas bem grande, limita o poder da atuação de Deus, somos nós, se Deus nos deu o máximo, que foi a vida do seu próprio filho, quanto mais, A cura desse pequeno câncer que a pessoa pode estar tendo? Ou essa infertilidade? Ou essa dificuldade financeira? Ou essa dificuldade na fé que eu acho a maior de todas as provações que alguém pode ter? É a morlidão espiritual? Muito pior do que um câncer, do que uma esterilidade, do que o um desemprego, é você ser morno, porque a Bíblia diz que o Senhor está a ponto de vomitar quem é morno. Inclusive precisamos desse senso de gravidade e de urgência. O que é que é mais grave? O que é que é mais perigoso? então ele diz, olha só irmãos é, ele nos deu o filho ele assistiu a morte do filho ele provocou a morte do filho que é outra coisa cruenta e difícil da gente admitir mas a gente sabe que a morte de Jesus ela é ilustrada lá pela. E várias outras cenas bíblicas não posso citar a, o sacrifício de Isaac que Abraão faria, quando Abraão levanta o cutelo a faca e descer a faca no pescoço de, de Isaac Deus, o anjo brada fala, não, não faça isso Ali tem um carneiro, pode matá-lo. Ali é símbolo do pai e do filho, de Deus, pai com Jesus. Quem tirou a vida de Jesus foi o pai, irmãos. Ele não poupou o filho, ele sacrificou o próprio filho. Mas, gente, quem tem filho aqui, é um negócio muito difícil a gente imaginar isso. Você que tem filho, pensar em cortar a garganta dele, é tão... É tão, é tão Tenebroso, não dá nem para gente pensar isso, dá agonia na alma, então ele diz assim, olha só, acorda aqui, ó que o Espírito Santo vai te lembrar disso, quando você estiver diante da situação, e você dizer, Deus me salva, me cura, me livra desse pecado, me livra dessa transgressão, me livra de falar agora o que não convém, me dá poder para eu superar essa crise agora, em nome de Jesus, você vai lembrar do que eu estou te falando, o Espírito vai te lembrar, se eu não poupei meu próprio filho, quanto mais fazer isso por você, receba agora aí, eu você crê ou você não crê, e se você não crê, você diz, Senhor me ajuda na minha falta de fé, e ele diz assim, ah, antes por todos nós entregou porventura, nos dará graciosamente com ele todas as coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Mais uma vez a pergunta de Paulo, pode ser respondida, ah, eu sou tão acusado, mas não importa quem te acuse, o que importa é quem te justifica amém irmãos? porque quem te justifica é maior do que quem te acusa Às vezes é a consciência quantas mulheres eu já atendi nessa vida como pastor, como psicólogo que na, na juventude tiveram um problema por exemplo e abortaram a criança gente essas mulheres sofrem tanto muitas já foram curadas, mas outras tem uma frida na alma o resto da vida, já converteram, já arrependeram, já choraram, mas aquilo as condena, aquilo as persegue, aquilo, e, e, e o que a gente tem que dizer com muito carinho, dizer, olha, de fato foi um erro, mas é, já foi castigado esse pecado na cruz de Jesus, está pago já, Ele perdoou, ele remiu, ele, ele resgatou você? Ah não, passou, mas tem coisas que eu fiz depois de converter. Gente, tem uma, tem uma, tem uma ideia muito equivocada no meio evangélico, preste atenção, que tem coisas que só são perdoáveis se foi antes da conversão. Quer dizer então que a gente converte e não peca mais? Quem é o santo aqui para orar por mim e botar a mão na minha cabeça? Peca. E vou dizer uma coisa para vocês, são pecados ainda piores. Porque agora você tem uma experiência com o Espírito Santo e sabe o que está fazendo. Perdoa também. Olha que coisa. Você vê o parabrisa do seu carro? Eu sempre digo isso aqui. E vai o parabrisa na chuva. Não é assim? A mina não vai de... de... Patrick, uma vez eu fui viajar com ele, eu não sei, é uma aventura, ele gostava de viajar sem usar o parabéns. Eu falei, liga-me, não, não precisa. É que tá me dando uma angústia. Não sei se já passaram por isso, já, né? O próximo carro dele tem que ser ascensão automático pra poder ligar, né? A nora dele tá rindo ali. Gente, é assim, ó, começou é como um para-brisa, o senhor tá sempre perdoando. Perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa, perdoa. Não tem mais pecado pra perdoar, não, então eu vou perdoar os que você não pecou ainda. Amor, irmãos Pastor, cuidado, pastor Se eu pregar esse negócio é perigoso, pastor Você fica falando que os pecados já estão perdoados Até os pecados que o homem não cometeu ainda O povo vai degringolar, o povo vai farrear Não Não, povo sério e santo De forma nenhuma A gente não está aqui por medo, por tacão, por ameaça Não, está aqui por graça, por amor, por gratidão Aleluia Quem vai te acusar, não importa O que importa é quem te justifica pode ser o grande que for, maior é o Senhor que te justifica, amém ou não? Amém. Aleluia, quem tentará acusação com o direito de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará, se é ruim ser acusado injustamente, pior é ser condenado injustamente, e aí a resposta é, é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós, é como se ele dissesse assim, olha, não há, não tem como haver uma condenação para você, porque Jesus foi morto e ressuscitado por essa situação que poderia lhe condenar, então, não tem como você ser condenado, é, é uma injustiça você ser condenado, aí você disse: joia pastor, bora para a prática, então bora, Tem coisas, irmãos, que nos condenaram, que nós aceitamos e vivemos a partir dessas condenações, sabia disso? Tem coisas que nós experimentamos ou que fizeram contra nós, que aquilo nos marcou tanto, que nós levamos aquela marca como se fosse um carimbo na nossa alma, como se nós fôssemos a partir daquilo estragados para sempre. Quando o que a Bíblia diz é que nós somos, devemos levar as marcas, como Paulo falou a Timóteo, que é o tupos, que é o carimbo, que é uma marca que gera outras marcas, quando Paulo diz que ele traz as marcas do Evangelho, são marcas que, a palavra ali significa que trazem marcas em quem está perto deles, é que nem se fosse um carimbo, mas infelizmente às vezes tem marcas na no nossa no personalidade, no nosso caráter, na nossa espiritualidade, que a gente fica parecendo a Gabriela e vive assim, vai morrer assim, está repreendido o Espírito de Gabriela, que miséria é isso irmãos? Tem gente que anda balando cabeça, cabeças. Eu sou assim mesmo. E dá com o ombro. Como é? Eu sou assim mesmo. Não tem eu sou assim mesmo para o Evangelho? Não tem isso. Eu desafio você a pegar essas questões que você tem amargado durante décadas, durante anos. Colocar elas nos pés do Senhor. Orar. Jejuar para a sua vida. O jejum, ele não muda Deus. Ele muda você. Você fica mais vulnerável espiritualmente. Você fica mais ligado a Deus. Você fica mais atento ao que Deus está falando para você, ajuda no quebrantamento, que é um processo interior de rendição ao Senhor, coloque isso na prática, pegue algo em você que você odeia, e trabalhe junto com o Espírito que já intercede por você, Trabalha junto com o Senhor que já intercede por você lá perto do trono do Pai, para você ver se não vai ser transformar na sua vida, claro que vai, foi na minha vida, todas as coisas que eu coloquei em cima de Deus foram transformadas, todas, aleluia, e eu sou mais bonito que você, são mais meninos que alguns, <risos> isso é maravilhoso, e eu desafio você em nome de Jesus, faça uma lista, do que te condena, coloque no joelho, chame pessoas, que você se inspire espiritualmente, que tenha maturidade, que você puder abrir seu coração, de repente seu discipulador, seu pastor, seu líder de núcleo, Peça para orarem com você, já com você, vai mudar, Porque eu creio no Deus que muda o cara das pessoas. Amém. Vamos lá? Quer mais? Diga amém. É Cristo Jesus que morreu antes que ressuscitou. O qual está direito de Deus também intercede por você. Quem nos separará do amor de Cristo, aí não dá. Aí podem até tentar, mas é impossível. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 24, porque eu cresci ouvindo que o, o crente nunca vai pedir nunca vai passar por uma situação dessa o texto citado é um texto de Davi dizendo que nunca vi o justo mendigar o pão isso na velha aliança na velha aliança dentro embora eu acho que o crente não deve mendigar. o crente deve procurar sua igreja para que a sua igreja socorra, amém ou não? Sim. Mas, no que diz respeito à fome, sim, um crente pode passar. É mesmo, pastor, vamos ver? Segunda Coríntios, e não é qualquer crente não, é um cara que, aqui para nós, viu? era bem crente. Fertamente mais crente que a gente. Pelo menos mais do que eu, né? Segunda Coríntios 11, 24, diz assim, 16, outra vez digo ninguém me considera insensato, 2 Coríntios 11, 16, outra vez digo ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco, o que falo, não falo segundo o Senhor e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E posso que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Paulo está sendo irônico com os corintios. Claro que eles não eram sensatos, eles eram insensatos. Mas isso a gente pode se debruçar outro dia sobre esse texto. Olha, eu quero chegar. 20. Tolerais quem vos escreve, escreve quem, vos, quem, quem vos devore quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto, ingloriamente o confesso, como se, se fôramos fracos, mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenha, são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são de descendência de Abraão, também eu, são ministros de Cristo, Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebidos dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes, fustigado com varas, uma vez, apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei, na... Voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, entre pessoas judias também, em perigos entre gentios e não judeus, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede em jejus, muitas vezes, e aqui é uma distinção, não é fome e sede por jejum, ele separou claramente fome e sede, depois, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim, diariamente, a preocupação com todos na igreja, olha a situação desse homem, ele consegue dizer o seguinte, sofri muito mais, isso parece uma lista de sofrimento? muito mais eu passei por dentro por causa de vocês então sim o crente sofre por dentro e por fora ah pastor então qual é a diferença sofrer por sofrer eu vou curtir lá a vida curtir o quê, irmão aqui pra nós, curtir nada se afunda mais ainda na miséria e no pecado e o dano ainda é pior a diferença é que aqui a gente tem um consolo Aqui a gente tem a companhia, a segurança de Jesus. E lá não tinha. É cada um contra si. E Deus não é por todos lá no mundo. Porque sim, irmãos, Deus opera a justiça dele. Então, quer dizer que eu posso passar problemas como cristão graves? O que que eu tenho que lembrar, então é que eu sou justificado pelo Senhor, sou perdoado pelo Senhor, sou amado pelo Senhor, então vamos misturar uma coisa aqui, quer dizer então que um crente sincero, pode estar enfermo gravemente, ou passando necessidade de fome, e ainda assim está sendo amado por Deus? Sim, é que a Bíblia está dizendo, porque nosso, nosso olhar judicioso, né? ver o irmão enfermo, é aí ó, isso é pecado, pecador aí, ó. Você tá assim por causa do pecado. Fez aqui e aqui pagou. Aí tem um irmão que tá com, às vezes, uma, uma depressão, que é tão dolorida. Isso aí, ó. Isso é maldição. Isso é pecado. Não, irmão, isso é ignorância de quem tá julgando. Verdade é essa. Ah, pastor, eu entendi. Então a gente tem que ser, né? A, a gente tem que receber essas dores, né? E tem que passar por isso. É, aceitando, né? Porque ver de Deus fazer o quê, né? Não! Não! Vamos continuar aqui a declaração de Paulo? É ainda em Coríntios? 28. Além das coisas exteriores, há o que? pesa sobre mim diariamente a preocupação com todos a igreja quem enfraquece que também eu não enfraqueça quem se escandaliza que eu também não me inflame se tem de gloriar-me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus que é eternamente bendito sabe que não minto Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas mandou guardar na cidade dos Damascenos, me, me mandou guardar na cidade dos Amacenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela de, da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. É como se ilustrativamente Paulo, Paulo falasse, quando ficar insuportável, Deus traz uma saída. Amém, irmãos quando disse, quando o cerco fechou, e eu ia morrer, não que morrer para Cristo não seja uma glória, ele fala isso no texto, se aprover a Deus, ele vai te livrar, senão tu vai morrer glorificando a Ele, aleluia, pastor, mas um discurso desse não empolga, só não empolga ímpio, porque tem o Espírito Santo, ouve isso, diz aleluia, se eu morrer, pelo menos eu morro com uma causa, eu não morro que nem uma toa, que morre sem causa, glória a Deus, E aí segue o texto de Romanos, vamos voltar aqui, por favor, estamos perto de terminar. No versículo 35, ele conclui com 36, ao contrário dos demais versículos, ele que traz uma, uma, uma antítese mais positiva, como quem te condena, o Senhor justifica, Depois, antes ele fala que o Senhor não propôs a sua própria vida, então nos darás todas as coisas que precisarmos, mas aqui no 35, o 36 não é um versículo que traz uma remissão, não, parece que as coisas ficam mais graves, vamos ver se não é assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? E pelo texto de Coríntios vimos que isso não é ilustrativo, isso pode ser de fato, ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matador, entenda aqui uma coisa, se ele está, preste atenção comigo, tá? aqui comigo, olha só, se no versículo é, 31, que diremos por essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não morreu o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura nos dará graciosamente todas as coisas com ele, quem nos entretará acusação? aí ele fala, é Deus que nos justifica, quem condenará? é Cristo que morreu por nós, intercede por nós, mas no 36 no 35 ele fala o problema e não fala a solução perceba, quem nos separará do amor de Cristo, tribulação, angústia perseguição ou fome no Deus da espada aí ele piora as coisas no 36 como está escrito, nós somos pelo amor dele entregues como ovelhas ao matador creio eu que há sim uma antítese aqui aleluia não é ruim se entregue como ovelha ao matador é glorioso, é maravilhoso porque a honra que o crente tem, existe uma honra maior do que você morrer pelo amor de Cristo? Do que você ser demitido porque você não quis fazer a propina? Ou porque não quis ter uma noite com o chefe ou com a chefa? Tem coisa mais gloriosa do que isso? Claro que não! Então, não é que ele, ele, ele mudou o estilo na escrita? Não! É porque é uma glória isso, irmãos. É uma glória você ser levado para o abatedouro como ovelha do Senhor. A gente precisa ver glória onde tem glória, irmãos assim como eu falei no começo, a grande vitória nossa é vencer a doença ou ter o emprego. A grande vitória nossa é permanecermos fiéis. A nossa, nossa grande luta não é contra o chefe que persegue, é contra o caráter ruim que não foi mudado ainda pelo Espírito Santo. Não por falta de intenção e, e atuação dele, mas por falta de rendição nossa. E aí continua... 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Viu que no 30, claro que não tinha separação de versículo nesse tempo, mas pela lógica do texto, ele devia falar de alguma coisa que remisse o perigo anterior, né? E aqui ele não faz o contrário, ele encerra esse tipo de, de, de perigo, essa perícope, esse pedaço do texto, ele encerra, dizendo, todas essas coisas o Senhor nos livra. Aleluia! Em todas essas coisas, ou seja, todas essas tribulações que ele falou porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, para tudo de novo não pastor, Paulo está falando nem que a gente vai vencer o fome, perigo, nudez e espada vencer, não é não passar por isso, vencer é permanecer fiel mesmo passando por isso amém irmãos? isso é vencer, não é não passar pela tribulação, é você conseguir passar glorificando a Deus através dela, aleluia está vendo? Aí, aí o fome começa a dizer glória a Deus, então eu sou um vencedor, aleluia então eu estou vencendo E o Espírito Santo também diz, daquilo que você não venceu ainda, que você vence em nome de Jesus, amém ou não? E ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Poderia falar um pouquinho de cada um desses, mas eu acho que não tem necessidade, acho que a ideia já foi compreendida. Mas aqui é uma coisa interessante nos parece às vezes que a vida é algo sempre positivo, não é verdade? Mas ele coloca dentro de uma série de adversários? Sim, é porque para alguns a vida é um problema. Você sabia? Eu vi uma matéria no Fantástico, que por sinal tem sido uma carniça, desculpe a grosseria, ultimamente, né? essa campanha inveterada deles pela, pelas causas LGBT e pela destruição da família, eles, eles têm sido um, um, cada vez alguma coisa mais fútil, mas confesso que vi uma matéria tão bonita que vi a chamada de uma moça que fez um transplante de coração, você é quem viu aqui? Gente, que coisa linda aquela matéria, veja depois na internet, na matéria do Fantástico, da moça que fez o transplante de coração, gente, ela viveu a vida toda no hospital sonhando em viver, ela recebe o transplante de coração, Rapaz, a menina deu um show. Pense numa pessoa que, claro, dentro, dentro da alimentação que ela não tem no Evangelho, mas a vida que ela conhece, ela aproveitou o máximo, virou atleta, cuida da alimentação, é uma pessoa que irradia assim, uma coisa tão, tão legal. Eu disse, olha só, que engraçado, né? Era para ser óbvio, Era para ser uma. Não precisa fazer uma matéria do fantástico para isso. É claro, uma pessoa que passou a vida toda no hospital sem coração, saudável, recebe coração, é óbvio que ela vai curtir é, de forma saudável, vai, não é? era para servir, mas não é. Porque tem gente que pega a vida e detona. Desperdiça. E a gente podia listar aqui uma série de formas de desperdiçar a vida. Às vezes, irmãos, somos tão rígidos. Às vezes, nós somos como um cachorro que anda atrás do rabo, errando sistematicamente, sem nenhum tipo de crescimento na vida, nem emocional, nem espiritual. Quantas pessoas ganhou para Jesus na sua vida? Não, não, acho que eu não sei falar. É porque eu não sei, não, o que acontece comigo. Você já cuidou de alguém? Não, eu acho que eu não sei, não sei o que acontece. Basta cuidar de mim, pastor, já é bom demais. E você, é... Tá conhecendo mais a palavra de Deus, tem orado? Não, muito ocupado, né? Sabe como é? Vem cá, e, e a sua vida assim melhorou alguma coisa? Tem, tem, tem algo que você possa dizer que Deus transformou na sua vida depois de Jesus? É, eu não tô mais no inferno, né? É ganhar um coração novo e morar no hospital, gente. Tem gente que a vida tá na lista das coisas perigosas eu não, eu quero aproveitar minha vida para glorificar Jesus, todinha, todos os meus 120 anos, nada meu irmão, não tem negócio de principado, potestade, anjo, nada, vida, não vai ser contra mim não, vamos terminar aqui, diz assim, nenhuma distância que você possa ter, nenhuma luta espiritual, Nenhuma dificuldade, pessoal. Nada. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, vamos orar. Senhor, obrigado porque toda a nossa suficiência está no Senhor. Tudo que precisamos de verdade de verdade... está no Senhor... não são as coisas que não temos... não são o Senhor... Uh, os confortos... psicológicos, sociais... que nos trazem paz... coisas podem nos separar de amor de pessoas... coisas podem nos separar de saúde... coisas podem nos separar de estabilidade financeira... mas nada pode nos separar do amor de Deus... que está em Cristo Jesus... Por que Senhor... enfatizamos tanto as perdas tanto as faltas, que mesquinharia nossa, que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, nos convença essa noite, que a nossa suficiência, suficiência está no Senhor, sim, precisamos de pessoas, sim, precisamos de vestuário, de comida, sim, tudo isso, e o Senhor nos ensinou, inclusive, a pedir ao Senhor, pedir, pedir a se usar, buscar a xerê, ter a se usar, boa medida, recarucada, sacudida, transbordante, embora eu sei que isso está falando, mas é do Teu Espírito, nesse texto, diversos outros textos da tua escritura ensina que tudo que precisamos a ti devemos pedir. Devemos trabalhar, devemos investir, mas o que mais importa, nada que possamos fazer, compra! Porque o que comprou foi o sacrifício de Jesus na cruz. Está garantido, está pago, está selado, somos Deus e nada nos afasta disso, nada, absolutamente nada, nem os nossos erros são capazes de nos afastar desse Teu amor por nós, nos faz Senhor então mergulhar nessa vida, nos mostra Senhor que temos muito mais, quando nós descobrimos que a nossa suficiência está no Senhor, nós poderemos ser como Paulo era, numa, num cáceres frio, gelado, sofrido, abandonado por muitos, Já velho, consegui escrever coisas que pelo teu Espírito Santo, pela revelação iluminação, pela inspiração do Senhor, hoje são vida para nós? É um senso de verdadeiro valor. Precisamos recobrar isso em ti, Senhor. O que é que é valoroso de verdade? O que é que é importante de verdade? O que é que é caro de verdade? E isso ninguém arranca de nós. Podem nos jogar numa masmorra, podem tirar nossa roupa, nos açoitar... É impossível que um homem arranque o que Deus faz no homem. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos lembra essa palavra. Nossa suficiência está no Senhor. E aí vamos tirar o foco do problema. E logo ele até desaparece muitas vezes. Em nome de Jesus, possamos experimentar a tua palavra. Porque nunca o Senhor nos fala algo, Senhor nos dá poder para viver. Queremos receber viver essa palavra do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não? Se ainda é mesmo, diga amém, diga amém. Me sente um pouquinho só, por favor.